Bela unaldi bat Izan ginen Sistemaren transgresore Ginen Kastako jende Akalekoa Militante Baina eldua Agurekazta hura dezagertu zen Adiñaren kapritxo bat ote zen Errebeldia barran daberriz barran Gusei bersolari, Errekalde Zarrata Juan Joseu darregi Bernardo Zizurkilko Gazteluko gorri Errenteriakua Senpelar jaunori Nie astia zukoa pegio erotari nie astia zukoa pegio erotari Kaiso entzuleo, gemen gaude beste ostiral batez, kalamidadeak irratza joan zuen eta gure programari guztokoen aden programa honetan, euskal Gintzaren eta euskeraren inguruko, hainbat eta hainbat kontutxu zuen ganatzeko, eta bueno, badakizuek kalamidadeak ostiraletan, bueno, bi ostiralik behin, E un daspibuntu bestean entzun gai duzuen saioa eta bueno, herripikapenak izaten ditugula baita ere hori gogoratzea badaukagu, ni gandetan goizeko 10erdietatik 11 arte eta astelenetan goizeko 9 guri gustatzen zaigun jendearengana iristeko bezalako ordutegiak. Eta ez Roma. broma Eta, bueno, esan dugu irola irratian gaudela Eta gurekin harremanetan jarri nahi izan eskero ba, alde batetik, gogoratu gure inmeila daukagula Irratzaio netako inmeil propioa Kalamidadeak abildua Gemail.com Eta badaukazu ere aukera irratiarekin kontaktuan jartzeko balde batetik telefonoz bederatzi lau, lau bi bat zaspi 060 zenbakian. Eta baita imeilles irola irratia abilduarraiza.neten eta gogoratu ba, irratibidez gure repikapenak edo saioa bera entzuteko, hostialetako saioa bera entzuteko aukerarik espaukazu, eh? Irola irratiaren webgunean ere eskegita egongo dela Irola Irratia.org elbidean eta... Eta bueno, e, sumarioarekin gaurko, sumario, gaurko programerako, e, sumario berezi bat daukagu, ez dugu betiko martza jarraituko. Eta, bueno, hazteko, ba, komentatzea e, gaur programan bertan entzungo dituzuen kantadanak e, gure talde kutunekoak direla, e, karieda eko benta. Eta, hau, estela, de balde. Esta, bueno, bai, bada frikiutxak garelako, baina orain sumarioan jakingo duzu ezergaitik ergaitik egin duguna utapen hau. Eta bueno, eh bat izango dugu Davide Kabaleirorekin, e, sitio distintoko egiletako batekin, e, eta bueno, ja aipatu dugunez, ba, e, programa hau izango da eta bueno, eh e, bentaren arira, e, aurrekoan Salvadorren biografia egin genuen, eta oraingoan e, John Maia bertolariaren abe egingo dugu, eta bueno, e, aipatzea honekin plazaratuko dugula sekzio berri bat, edo tal berri bat, izango dela John Maia puto amoa. Edo manchurria noen apologia. Eta, bueno, gaurko programa ba hori, e, du eukiko besteak euki duten nahin eduki, Baina, bukatzeko, agenda, betiko agendarekin utziko zaitu Eta bebaia aipatzea e, lehiak ez dugula egingo gaur, ze zuen imeak ez ditugun jasotzen, aurrekoan arren, favorez otoi eskatu arren, ba, ba bueno, e momentuz ez dugula jarraituko lehiak horrekin. Eta agian gauzatxo bat programarekin hasi aurretik naiz neizta bukaeran komentatuko dugun, jakin datorren astean saioa normalean biasterik bein egiten dugula, baina datorren astean saspikatu gaztetxetik irratzaio berezi bat egingo dugu, bertatik zuzenean, orduan nahi baduzue be arratzaldeko saspiretan saspikatura gerturatuta horri kusuko gaituzue programa egiten eta bueno, ajendan komentatuko dugu aipatuko dugu berriro ere, baina Horiz ez, eh? aprobetsatu eta euskeraren egun arekin lotu eta urtero zazpikatun bertsoa fari mundial egiten dela. Ba, aurten guk ere, ba, ba, egun horretan, ba, gure aletxoa jarri nahi izan dugu. Eta hor sartu dugu, sartuko dugu muturra. Eta, bueno, saioarekin hasi aurretik, ba, utziko zaituztegu karidadeko bentako beste kantabatekin... Cha cha cha Cha cha cha Cha Aun mere gracia, aha, y Cuzco Azumaya, Cuzco Azumaya, yo ta asía. da <susurra> hasado la, aun mere gracia, y Cuzco Azumaya, Cuzco Azumaya, yo ta Amerikara juana, fortunaren bila Atzian itxasua, atzian itxasua, atzian organ programari hasiera enmateko elkarrezketarekin hasiko gara eta bueno gurekin daukagu Davide Eka Baleiro, agian ezagun egingo zaizu azkenengo bolada honetan burubelarri dabilelako eh, sitio distinto dokumentala a Baina gurera ez soilik dokumentala hitz egiteko ekarri dugu. Izan ere, bueno, Davide e Aspaldean duela, bat urte inguru edo Euskal Herrian bizi den Galiziarra dugu eta 7 urte hauetan euskaldun pet topetoa ere bilakatu zaigu, Kaixo Davide, Gabón. Gabón, Gabón. Bai. Eta bueno, agian hasiko gara bai. jarraian. Eta, bueno, e, sitio distintoa zaude orain buru belarri, egizelek zanduenez, eta, bueno, e, estereotipo ez es hitz egiten duzu dokumentalean edo. Eta, bueno, Euskaldunen inguruko ze estereotipoek arri zenituen Galizia dik? Jo, pues, e, bai hori, estereotipo e, olako gauzak ez, esaten dituzte e, beti, bai, alde batetik Galizia kojenea, edo, bueno, e, etorkiak, eta... E, eso e, que prototipo, es moduan el RR ko prototipo prototipo que estereotipo es, topic es, es. e, bai, batzuk e, jun baino den pues be, edo ezagutu nitun batzuk eta saku piskate hori seriotasun hori de piskate e, gizarte itxita zela, e, saia hori pues e, zarteko, eta jendearekin harremanak e, hartzeko eta Bueno, está pues, eh, gero, eh, Ilora, Irola irratean gaude irurukamen berba egiten eta dano ke hizkuntza berbera, diñote da dibide honena, esateko eh topikoa da la batereguia, o sea, eh mieztako gizartea. Bentzat ni bizi si, gizartean ez da batere itxia eta ez da bat serio serioa, baizik dana kontrakoa. Et, eta, bueno, agian hau da, aipatu nahi, duz, nahi izan duzu estereotipo topiko hietako bakarra. Egia da orkestu dugu la sitio distinto, horren inguruan soilik sojik egingo balu ezela, ez, baina begero, begero kiko gutartea komentatzeko beste, beste gauza asko ere kontatzen direlako bertan. Baina, bueno, Zelan, hori, komentatu dugu ez, duela zaspi bat urte luzinela Euskal Herrira, eta zelan jarri zinenzuk zuke Euskararekin kontaktuan ez, eta zer dela eta erabak izen ikastea, eta zelan izan zen prozesu hori ez, guri gauzatxo horiek ere asko interesatzen zaizkigu, ekartzen ditu gunean Euskaldun berriak gure da. Oso, eh, baina, bueno, eh, bitxikiri bat, porque ezan, eh, mindaren nengo kontaktua Euskararekin ezan Euskal Herrian, Eta, zer, ni ez nengoen bizitzen Euskal Herrian, ez da pentsatuta, eres. E, Irlandan, justo, bizi nintzen, eh? beste Galiziarra bati, <laughs> dutu nuen, bai, Galisiarra bat eh, nire lehenen birakasleazan, eskerazko birakaslea. Ara, behitxu, behitxu. <laughs> e, eta, bueno, gaur egun, justo horiek, ja, piskata, horiek, ezaguna da Euskal Herrian, horiek, Zarrinandiaren itxultzailea, mm. e, eta beste hain, hain bate Euskal Herriko idazleak, eh luego ten dira berarekin hori pues, bere chulpena keitze ni saxo vinditza bueno con mm. toasan irlanda la del nire hori pues ingelesa o betera esto <risa> galiciego televisión esencia batartuna ban eta hala porque da junintza mm -hmm. no, eta, et, eta ingelesa sioserrikasi izenduen <risa> baina, bai, bai, inglesa bai, bai, nire asko gustatzen zaitea inglesa berreitxea Baina, claro, ez neban espero Irlandan, pos hori, pos agian gaeliko, bai, respetoan atik ez Baina, baina ez, pos just hori, e, izakekin berbetan eta Bera bere aita, e, euskal herrian jaiosan Baina jaiota gero, bai aita eta baitare Aititean hori, berriro galizia da juntzideen Beraz, isak Eh, ez zuen ezagutu Euskal Herria, mm -hmm. baina betidanik beretzean, hori hilboa ipatzen, Euskal Herria izena beti agertzen, konbertsa eta zen como jo, pues, bera karrera bukatu bezain pronte, Euskal Herri da junzan, euskera ikastera, ikasi eta gero, mm -hmm. e, hori irlandara junzan bizitzera, bere asmo bakarra zen euskera ikastera, mm -hmm. ikazezun. Eh, eta bueno, hor pues ber bai, ten historia kon Jo, es curioso, eta ondilla mantentzen du hori, jarratzen duzu loturarekin, Euskal Herriaekin eta hori, eh, ba, ai, orain da ez <risa> entzunaz, ba, ai, euskera, 6000 ezerrara de Kimio, zeizatek, ba. Hala, <risa> bai, noi baru hori, pos pues, ostirlero gera gaitezke eta hori, pues asko gara hori, Euskara, ik ten te Euskara daño eta horrela sintzan. Ostra, aventura, kuriosoa, aventura. Bai, bai oso zintrezgarria, eta zidan ni bakarrik klasean, eta gero bos pertsona. Uh -huh. Alba gure lagun bate Katalunakoa, eta gero beste hiru e, Irlandarrak. Eta kuriosoen azan, apunte guztiak, gallegoz, eta euskera. Begaz ez egoen ezer ingelesa. Eta klaro, Irlandako jendea entzako, e, osea, niretzako zen lana, baino biderbi. Aha, klaro. Claro. No, bueno, haiek biskuntza ikasi zituzten, eh? Klaro, ostia, itzerozko altorra jentzako, nietzako altorutxa zan, porque nika eskaipatu behar dut, oza, nietzako euskaraik astea, zen bizi berri bat sortzea, oza, ni pertsona berri bat naiz. Benetan ez da hori pelota izate batik. Oza, nika zango duke gauza bereina gertatuko nintzateke, er, oze, beste bat, e, oza, beste uh hizkuntza bat ikasten da dut. Oza, ba, da beste beste modu bat e, e, bizitza ikusteko, banetan. Eta itzela da. Oza... Eta David, kontutxo bat ez dakigu aukera izango duzun entzuteko orain jarriko duguna. Baina hori jarriko dugu kortetxo bat eta entzun ezin baduzu zera bai. dakizu azkenengo boladan hemen daukago ondazkagu kableak pixkaban astuta Esin vale, badu okay. zuentzu es, esango dizugu gero xe jarri dugun. Baina vale, da vale, minutu batetako vale. Ean de zamburitas, pulpo la feria, marisco, gaitas y caciques. Eso es todo lo que conoces de Galiza. Rachamos costópicos. de una dictadura cultural Fomos las víctimas de un ataque brutal Actualidades Feminismo Música Literatura Historia Reggae Y mucho más ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! a Irek y Gallola! ¡O espazo galego de Bilboiría y Racia! ¡Artejo! ¡Lui Anjo! Pero! ¡La Guardia! De Zera, horre izan duzu, entzuteko okerarik izan duzu, Davide? Bai, bai, bai, bai, bai. Eta, ba, imaginatuko bai. duzu nondik nora, joango den urrengo galdera, ze horreitza penek arri dizunek? Jo, horreitza penko zepolitak, eta batez hori, hori, berkarrike kuña egiterakoan, guretzako zen, ba, placer bat, eta barrepio bat egiterakoan, porque, claro, Guinearekin ja bakarrik jukua ipatzen dugu, ez? E, zer e, nahi genuen e, horrekin, pues, beste Galiziar berri bat ezagutzea, ez? Uh -huh. e, ez danok ezagutzen dugula de e, fraga, e, marisko, ni gainera alegrikoa nahi, e, baita ere eta baita ere itzazkiari. Eta holako e, kontuek, ez? E, Joeda hobo gara, herri bizi, bizi bat garela hemen Galizian, eta Mhm. A ver, pues hori egutuko beharral ta hori pues berriro topiko hit agertzen da Mhm. Eta ba hori, es, eh, bueno, jarri dugun kuña hori, ba, igual ez dugo ba, aipatu oso ondo, baina ireki gaiola eh, egiten zenuten programa zanez, eh Bilbohiria Irratian, hori bueno, kuinan entzun dugu. Eta, bueno, ba, zu Galiziarra zaren ez eta e, egindosunez aleginak Euskal Herrian beban, e, ba hori, ez? E, Galiziar kultura ezagutarazteko Euskal Herrian eta hori balioan jartzeko Ba, bueno, e, balakigu ibi izarela hainbat proiektutan, ba, Galizaleak ire, irekigaiola haipatu e, duguna, e, orain sitio distinto dokumentalagaz e, Ba bueno, eh, horretan, eta bueno, eh, aldi guztu kontatu eh, pro, eh orrelako proiektuaren inguruko zertzeladarik edo bizikeririk edo horrelakorik? Bai, bai, bai, bai. Bueno, eh ratisajoarekin aurten ondino esgarasi, baina laster hasiko gara por toda hori eskenean pues, atzo, digo ato. hias eh, eh pertsona inguruan ibili ginan eh, eh ratisajoa egiten. Ah, bai. Haurten, ya, bai, bueno, eta aurte momentuz bi bakarrek aus, ah. besteak hori ja hori, torkin kontua do migrantearen kontua azkenean mugitzen eh, gara lapioat, eta, bueno, bat egoain dago justo Sevillaan lan egite, beste bate Alemanian esango nuke, eta, bueno, mugitzen ari gara. Beraz, erratizailoa, hori, pues, beste modu ezberdin batean hori bihurtuko da aurten, baina jarraituko dugu erratizailoarekin. Eta, pues, irratizailoa eta galizaleak azkenean gauza eh, bera dira, ez? Porque galizaleako kideak gara azkenean eh, irratizailoa eramaten kum jendea. Beraz, bueno, guretako da beste complemento bat galizalearen beste complemento bat pues, da, ori, gure gure ez dakindola irpatea, baina por, gure bosgora gaioa gauzak kontatzeko, pues eh, ireki gaioa la da, ez? Uh -huh. Baina uh, Ze, ue, pa, ez, uepa, estakinon naguenai oso txiki orain. Eh, deskubritu dut ze araso genuekan gure bo mikroarekin eta orain ah, bajuegi derrepente. repente. E, baina bai kontatuko ĩguzu, es adibidez galizalearekin galizaleak, bai. kolektiboa elkarte astakitsoland ditzen dio zuen edo zelan egituratu zareten horrela modu formalago batean, baina bai. E, jakin ni nizan dugu, ba, duela pare bat urtetikona behintzat egiten dituzuela jardunaldi ez. Berdinak ez, eta ekarri zan duzuela ba, bai, bai. kulturan, literaturan, baita kontu politikoagoetan ere. Ba, Ezetan ez, ez, nibilizari, ez ez, ez beste Galiza bai. hori erakutsi diguzue. Hemen, beti da nik ez, egon dira hori Galizako etxeak eta Galizako zentroak Batzuk, nik esan gulu, oso ondo daudela, beste batzuk esain beste. Ego, ben txatez dira gure, gure estilokoak. Beraz, e, galizako jende batzuk, hori behori hau bizi garela, aldesarretik eta inguruan, e, aspalditik hori ibili e, ginela elkartzen, eta jo, ben afari batean zigitzen genuen. Jo, eta zer ez dugu egiten gu nahi duguna egin oz, jar, bai jarru, jarru naldiak, bai kontzertuak eta olako kontzuek. Eta oindela, jo, boz, ez dutuko gauratzen, bai, anek esango nuke lau edo iru urte, e, lehenengo galizako jarrunaldiak, galizaleako jarrunaldiak txaspikatu astetzean eta sirika herrigunean antolatu benituen. Mm -hmm. Eta bai hori, e, pues, e, itxaldi batzuk politikarekin lotuta, literaturarekin, eta gero musika. Uh -huh. ta bueno, berrido, ez? Beste galiziar bat erakusteko, eta, bueno, jendea urbildu zan, jende batzuk flipate, mostia, zelako maia bai literatura aldetik, bai musika denaldetik, ez, eta, bueno, gure partetik tic posik, eta eta, iaz eh, antolatu, antolatu menuen beste hori denoaldi batzu berrido zaspikatu, bultzatu nahi dugulako ben, Eh, hori, pos, olako espazioak ez, autogestioa, okupazioa uh -huh. eta hori, hori dotu nahi dugu be, galizko dugu erekin. eta okupazioa, enak usteko beste bidea ez dela bakarri posible, baizik eta beharrezkoa dela. Bai, eta, bueno, agian pixka bat, e, zera, e, bak, komentatu dituzun proiektu hauek dauzkaten helburuekin lotuta, agian dagoen galdera bat egin nahi genizun, Da izan ere, behin uste zurekin berbetan izan tzala, kontatu zen idala, zu izan espasan, ez dakitze beste Galiziarra kontatu kostan ez, bantza Galiziera izan dela, edo Galegoa izan dela e, bueno, egoaldean behintzat edo kaf madarikatu honetan, hirugarren e, hizkuntzarik erabiliena. Bai, no... Eta, bai, eta... eta etzenu. du izaten. Bai, vale, bai. zuk esaten duzun, es, e, Euskal Herriko Autonomiakoa, bai. Bai, bai, <laughs> bai Eta bai. bueno, honekin lotuta, es, e, niri hori kontatu zeniadanen beti geratu zaitorrela datu hori oso oso hartuta buruan, Eta Ta zezer gutxi izan dugun, ba Galiziatik etorri den migrazio hori dena, es. Eta baina bueno, ba Galdera izango litzatekego edo jakineko genukena da eaz egoeratan dagoen bai galiziar kultura eta bai hizkuntza bera, galegoa bera, bai galizian eta bai di euskal herrian gaur egun. Bale, bueno, eh, lehenik eta bengaziko naz, beste datu batekin, eh, nik esango nuke hori pues, oso garrantz dela ezagutzeko es? Eta da justo bai zuke esan duzu moduan hori irugarren eskuntza dela euskal herkidegoan, eta gaur egun i, Berro Marmila Galiziar inguruan jarretzen dute hori Euskal bakarrik biziten oza sea, Jatorria Galiziarra baina bakarrik ipuzkun o sea, Berro Gaita Marmila Galiziar e, oza sea, bakarrik bakarri, ipuzkun bai, Berro Gaita Marmila pertsona estremaduratik dauz bizitzen bakarrik ipuzkun osea dinot gu Euskal Herrian e, gaule bizitzen mm -hmm. baina Zer da, Euskal Herria, ez? Eh? Eta nik esango nuke hori zenbaki horrekin agian ikusi ezekegu zelako, non lako da e dekogu. Uh -huh. O sea, azkenean da, Euskal Herri berri bat. Uh -huh. eh, ez da, o sea, tipiko topiko hori de sortxi avisen Euskal Donak, ez hori uh -huh. Pues serían pues compatike eh, eh, lidanteko. Bai. Eh bueno, o sea, RH negativoaren sabiniano ei utziko dirego, eh, eh, bai, utzi es ideia hori. Eh, utzi horrekin hori eh suntzitzeko, eh? Baina bueno, que no la hago gaur egun eh guregun hori galizeko hizkuntza kultura. Pues hizkuntza hetengaridad, da. sea, hetegaridad eh uh hori, -huh. e, jendea erabiltuena talakoa. Eh, zergatik? Pues hori e... Suntai Galizianen e, politika edo bidea oso, oso, oso mm, eskaza da e, gallegoa bultatzeko eta bat ez zaintzeko, alderantziz. Osa uh -huh. da hori, pues iaia esterminio bat moduan. Uh -huh. Eta bai jarraiten du izaten hori e, lenengo oskuntza Galizian, uh -huh. baina falt, betidanik faltatzen zaiola e, hori prestigio bat, eh? Mm -hmm. e, esango nuke hori ikustea hizkuntza komo e, altzor bat moduan eta ez da ikusten morrela mm hori -hmm. da arazoan iretzako kultura, pues jo zoritzarrez pues, be e, aurten izan da, lehenengo aldiz Euskal Herrian e, Galizian baino gehiago publikatzen dela, erikaratzen e, dira liburu gehiago osea, euskarazko liburu gehiago Ara? eta, karo, oain arte hori E, Estatu mailan izan da, lehenengo postuan Katalunia, arkitaratzerakoan, bigarren postuan Galizian, eta hirugarrena Euskal Herria, Euskal Herria euskera. Ez? Eta, aurten ja, Galizia da irugarren postuan dau. Baitu. Eta beti da, da nik amen, joko, nik esango nuke joko, nire saletasun ahondiena da irakurtzea. Uh -huh. eta, beti da nik hori zainatzen naz, eh, pozori, galegoz irakurtzea, zainatzen baizik eta korputzaz katzen du. Bai. Bai. Bai. eta eta bueno, pues kontuauga bueno nik esango nuke o sea, potentzia dagoela pilo uh -huh. bat dokumentalak ikusten da hori gainera uh -huh. eta hori pues, eh, jendea da hau gauzak egiten eta aterako dira beste eraberrri bat fijo eta aurrera egingo dugu feijogoena bueno, ez pues, dira ururtte onenak e, gauzak egiteko eta bueno pues handean eh, piskate. Eguera txarra, piskabat, pasatzen ari garela, baina aurre da gingo dugu, fijo. Baxa, kituetan da guelako. Baxa, kinda izula beste, niretzat behintzate beste, bueno, destakit tópiko bate do aurre aurriritzi bat edo, egian esan daiteke ez, baina apurtu duzu. Zer nik imaginatzen nuen hemen, ba hori ez, urtetan eta urtetan zelan ni biti garen, hori euskera esgaltzeko prozesu horreran edo behintzatez, horren beste insistitu dugula edo insistitu digutela bebai horrekin, ba nik nuen imaginatuko indela gitxir arte euskera galegoaren atzetik zi joan, nik horretan. Diz. Ba ez que, zupente azkenean, Galician, ozea, E, irazle pilloa dauz eh? uh -huh. eta oso potenteak uh -huh. eta klaro, jo, pues hori azkenean e, bere publikoa du eta uh -huh. amen eliguruen da pilloa dauz uh -huh. betxo gau bat oso interesgarria eta nik esango nuke hori e, baliogarria da nabe usteko etorpizuna hori aldatuko dugula kontue uh -huh. azken urte honetan baiak oruñan nie horkoan or, aizela eta baitare kompostelan ustuain kompostelan nau uh -huh. eta jo, pues kaltegi biltsena sarenean hostea liburu dendara, hostea beste liburu denda berri bat eta gainera oso oso interesgarriak. Mm -hmm. e, Bilboko e, antimoduan edo Luis Miselmorgan holakoak, olakoak hemen galisiak eh, sortzen eta. Hori da pues beste termometro bat esateko, aixo. Hemen saleak daus eta jende askatzen ari da. liburuen liburuendak izatea eta liburuen azkenean liburuak saltzen dituzte. Beda, bueno, Mantxo-mantxo, hmm. eh, kontua berriro aldatuko da, eta, na, bueno, eh, potentzia bat garenako kulturalki izango nuke. Ba, iz, eh, gainera esaten nizun, eta nik usten nola bai, ba, poestakit zein izango zan lehena edo zelan ze den espiralau, baina zela hori ez, lehen komentatu duzun, ba, zelan peperen gobernua, lortu duen edo lortzen ari den eh hizkuntza e, e, bera desprestigiatzea Galizian bertan ba nik uste sorritzarras hori dela kanpotik askok eta askok daukagun irudia ez? galegoarekikor mendietako eta nekasal giro oso itxietako eta kuinan esaten zenuten bezela esatu zuen bezala, kaziken mundu horretako ba bestigio modura ez? agian sentsibilitatea daukogunok badakigu Horreri be buueltaman altzaiola edo os dueela ertan hori bakarrik izan behar, baina irudi horrek ikaragarrizko pisua dauka galiziarrak bai. ez garen on gian, ez? Bai eta hori er realitatea da eh? hemen eh, kazikismoa hori edo nu u, ta hor realitatea ehuneko egun errealiitatea da. Mm -hmm. bai, kazikismoa herrio oso nekazaria gara mm -hmm. eta baina ne eh jendea eh bere pues es de eh, aquí san, baina haien eh, en bakarra da, Pepea. O sea, es de aquí Beldurragatik eh edo -huh. Zergaitik, jende pioa tonino jarretsendu Eta hirietan be, o sea, es da hori, este koa eso y eh O sea, hirietan eh, o sea, baina, uh -huh. baina baina bueno, Ba, uh, baina bueno. esan beharra dago su kontatu izkigusunak edo kontatzen ari zarenak entzunda ba, posteko es, edo beintzat zera bye. Es, bye. zera hori ero beintzat transmititzen digusula ez? Es? Estela hori bakarrik Galizian dagoena Bai, bai, gau horita gero pillo hori eta eh, gero gau zapillo badauz kontuagazkenean hori medioetan zera gertzen da hori uh -huh. piz, karikismoa eta barra baina ba, bueno eh, nio hain kompostelan nago amen en eh, compras de la escuela de Cuavaba antes de cultura aquí en casa Bilbo antekoa dogeio, eta uh -huh. erritxiki bada, osea, un mila biztan leinguruan. Bai, eman zaplastekoak, bai, azkenean Bilbo gara batzutan. Bai, eta bueno, egerobe hori, pues, gube gure jantzia ikusteko, bai, kazikismoa mengal izan dagoela, eh? Baina euskal herrian bizinaz, eta, kikirizkete diga? <laughs> Bale? Osea, oso galego izango naz, esaldio eh? errekin, baina... Bye. Hola, ¿qué tal? Eh. <risa> <risa> bai, razo io so, vaya razo io so, albetza ba. izan be gerdugu Ur... guk Bilboko, ke ez dogu la PNV gainetik entzen ba. Era eh, <risa> ba, eske, que, claro, o sea, Galicia Pepe, bai, baina ba, ba. eske que, beste leku batzuetan, hostia, de... bai. Vaya, vaya, vaya. Ba. <risa> bai, bai, bai. <risa> eh, bueno, o sea, eh vota beste galdera bat, baina eske justo E, aipatu zula ba hori eh? Gallego, ez, ez galegor kontua, galegor en kontua o sea eta baniramuma eh galiziarra da bueno, bertan jaiotakoa eta Aipendo. aurrekoan <laughs> eh galdetu nion baolan kontatzeko ba ba ez dakit kontutzeroen bat ba, bera bizi sanean galizian edo eta izan zen ona ba, bera e, bizi san san bakarrik zazpi eh urte zazpi urte bakarrik, zazpi urte zituenean aldegin zuen Galiziatik eta joan zan Kataluniara eta justo kontatu zidan, bera, klaro, e, bakarrik ikasi zuela, e, bakarrik sekien Galizieraz eta joan Bye. zela e, supermerkatu batera, bueno supermerkatu, sa, gara iaietan esegoen ese supermerkaturi, baina ez dakit, ba, ultramarinos batera ez dakit nora eta eskatu behar zuela e, olioa, ez? Osea, aceite eta Bye. eskatu zuela aceitxe Claro, o sea, bera egin, zuela, e, itzulpena... <risa> <risa> ba, egin zuela itzulpena egin zuela itzulpena galegotik e, gaztelaniara eta bere itzulpen normala edo joera normala berarentzako bere buruan, o sea, sor sorti urteko neskato bat, ba, izan right. sala, ba hori, achetxe szate eta justo ba orain, ba gogoratu nas nira bamagas eta hori, osimak, o san sea, kontutxo bat igual, eh txorrada bat, baina bueno, o sea, etorri sait burura be. Eta hori, horreri oh. o sea, lotuta be ba Ba, hori, o sea, nik beti da nik ez dut ikusi Olan Galiziera o sea, Ez izkuntz bat moduan Zino que ez dut ikusi Ainbeste garrantzilik eta Zeuek egiten dozuen lan Hori garrantzia Eba emateko eta gora ipa Etzeko adela eta ba, Ez dakit Joguretzako eskenean Galiziera nahi zela Galiziera garrela Izkuntza gatuik Galego barik Pues, siñate que... izango Galiziarrak, que vaise ke ta, es la Mancha, la vera coser. bai, baina eske egia da. E, gure hori nortasuna ez da. O sea, vamos a Renandia, moduan, ez? de euskara da gure territorio libre bakarra, bas, guretzako be, gailegoa gure territorio bakarra dela. Mhm. Uh de -huh. eta ni na, o sea, ni es na saber bat, bai, eske ta bat. O sea, comunicatzeko ritresna gallegoa da, euskera, kasuanetan ez, eta ni askoz ze erosagoa zen ditzen hori gallegoa egiten edo euskera egiten e, gaztelania baino, ez arrazekeria gatik, baizik eta ez dakit e, f, erosatu, erosotasuna gatik, mm -hmm. eta asko maite dut gaztelania eskuntza, eh, bai. pioak, mm. baina, <laughs> baina nortaz, gure nortasuna e, gure eskuntza da. Mm -hmm. Bait. Eta, bueno, oza, sea, igual orain pizka bat aldatuko dugu gaia, edo, bueno, igual ez, ez dunda izan o sea, ainkorta roioa, baina, bueno, na, <laughs> bukatu beharko du no ez bai? Hori ba, da, kontutxoak kontzatzen ebili gaitezkelako orduak bai. eta orduak, eta badakigu hor <laughs> bai. badituzula lagun batzuk ere zain Eta, ba. eta bueno, ba, hori, ba aipatu dugu sitio distinto, edo etengabe ari gare laipatzen elkarrizketan zehar sitio, bueno, sitio distinto, edo Estakite ba dokumental haue orkestre ari aretena ba bueno nola ikusten duzu e, gaur egungo euskal herriko ikusaintzunizkoen produkzioak eta mundu hain estakindola saldu hori. Joven pues oso precario. Eish. Oso precario, adibidez, eh, bai nire de ku arekin, bi pertsona si asiña zuretzako ezagunada be, bestea hori bai Iban bati, mm -hmm, bai. e, eta baita Iban, eta e, dokumentala bukatzeko hori erregeia eskatu genuen. Beraz, hori da gaur eguneko errealitatea ikusen zinezko arloa. Mm -hmm. e, gau deitxelesko proiektuak egiten, e, eta, bai, gaur egun, justo, zuekin e, berbein baino den egon nas, hori kontratu bat irakurtzen, e, dekogu kontratu bate Eite berekin, hori, bus, Aieke sartu dira, eskerrak sartu direla hori proiektuan, eta bai, korodatuko gula, baina gukatzeko edo egiteko, hori guberra askatu ganoan. Eskenean hori dira laguntzak blosteko sozaiak dira, guretako zen hori pues, proiektu berri bat, oso, oso, oso potentea, eta lenen gualdi solako gauza bat egiten, baizik eta gu e, bueno, beti gongara e, gauza egiten, baina es, esan behin diak eta, bueno, gu hori presgau gauzak aldatzeko eta horrekin borrokatzen ari gara hori realitatea aldatzeko eta duintasuna alortzeko uh -huh. duintasuna eta... bai, beharrezkoa da lan hon batek egiteko, ez? Bai, baina komentatu dozu, ez, prekario ikusten duzula mundu hau, hamen beintzate euskal herrian, baina, prekarietate horren barruan beha, semaia ikusten duzu, jendeak... Ez, jendeak mm, gauzatxoak ateratzen ditu, ez? Jo, klaro. Sufriment bosoz, baina. Bai, militante utza gara lako, <laughs> esan, noke, eta maitasunarekin egiten ditugolako gauzak. Eta jo, maia da, nik esan gero euskal herrian, jo, maila oso altua da. Oso altua da, eta azken dian, lana dau. E, Teknikuak oso honak dauz euskal herrian. Eta jendea prest, dau lan egitea, eta nahi du lan egitea horregatik gauzak aurrera ateratzen dira. Eta beti gauz, jo, pues eh, ez dakize hau zo ekintzabat prestatuko du norbait. Ah, pues ni presnau grabatzeko. Holako hmm. gauzak ateratzen dira. E, Zergatik, pues, pues ez dakit, Bait, gustatzen zaigulako hori gitea. Militante algo. zutxuak arelako. Bai, bai, baina bai, o sea, bai itza prekarietatea da, baina bai ez besta aldetida, joder, mai hau altua. Gen, gen profesional moduan ona da zenidea oso ona eta bueno mancho mancho nik esango nuke hori bai danok hori batera aurrera egiten den badugu e, lortuko dugu lau aldatzea ubentzat ikusten gara, piskanaka piskanaka osaurre pauso batzuk ez? momentuz uh -huh. bueno ditzi baina da ze hau <laughs> chikiarekin ditzi bai ditzi bai hori baina bueno mancho mancho mantxo mancho eta lortuko dugu Ba. Ez da hori utopia bat, izeketan garitate bat bihurtuko da. Uhum. Eta, izu, David, gure aldetik bukatzen joateko, hau badakiko ez dizugula galderen artean jarri, baina bote prontoan, horrela zein da... Suretzat edo beintzatzuk gustokoen duzun euskerazko ezaera, edo egitura bat, edo, edo guztokoen edo burua uste geien suposatu zizuna euskera ikasten arizinela, edo lan gogoan gordeta daukasun hori zein da. Ez bat, ez eh? bat, bat ez lagun batek behin esan zigun elkar guztatzen zitzaioa asko, Anega ez? Elkar komunismoa zela. <laughs> ez atentzuen lagun honek, ez? Ba, elkar banatu, eta horrelakoak asko gustatzen zitzaizkiola. Ba, zuk zein duzu horrela kutxunena, edo, bueno, agian ez da kutxunena izango, lan, ba, patean arrapatu zaitugunez, ba, agian bote prontuan erotzen zaizuna. Itxas lapurra, etortzen da burura. <laughs> Baina, eta zer gaitek etorten da itxoria, ezkenean osuologikoa dela, ez? De, Na, zendue bai itxasoa hori lekua, kokalekua, eta baitare hori ekintza ez, de itxasla, jo, nire asko usta etzen zaite euskadan logika, ez? Right. Ba, nire zango nuke nire itz kutxunena do lakua, oian odokere zala do itxasoa, nire oso itxaso salean, ez? Mm -hmm. Eta, pues, pues, itxaso beti dago, justo, Gero, e, karo, ondaroan, on, on e, e, lotiun apioa dekoto e, ondaro herriarekin, asko, uste, maite minduta dan aguelako ondaro ekin, kora ondaroan, <risa> eta ondaroko, izai, da, ondaroko, uste, e, e, oso potentea da, berazerbait ondaroetik agertzen badan, nike, itza, ondaro esango nuke, <risa> bai, benetan, da, ondaro oso potentea da, benetan, Oza, Bilbo, baina hundia, naiz eta txikia izan. Betxur. <laughs> baina bai, eta nik, bakerrike, para bukatzeko, nik eh, san, esango nuke gauza bat, eh, hori, gidoian, gidoian be, ez egoela, eh, baina, nik azpimarratu nahi dut gauza bat eh, euskara, euskara inguruan. Eta gauza oso garraintzizoa, ez eh? jendea beti apurtu behar dugu en gauza batekin. Jendea, jode, galizio raza eta euskaraz egiten du, zozea ondo, normala izan behar behar hori. Mm hori -hmm. normala izan behar da. Osea, apurtu behar dugu hori de... oso, ondo, baina eske normala da. Eta hori apurtzeko apurtu behar dugu be beste gauza. ez da bateresaia. Bai, eta ondo, letu, o sea, entzun duzu, ez? Eta bateresaia. Garestia da. Euskarak astea oso garestia da. Bai, Euskarak bai. astea da. Euskarak astea urtean 6 astea da. Euskarak astea da. Euskarak astea da. Lehenengurtean zeideun euro. Hor daindu nitun euskeneak astea da. Mm -hmm. Beraz, esan afri o si torkin batio, o sea, desangelito. Ay, su hoy. ¿Y qué eta se geio. O sea, que <risa> es que han joder, han verdut, eh ni de be izan be foot, no <risa> ver ni de da rir, chuligar nada. El habían eh dira <risa> e, hori dirua e, hien e, herri da. O sea, familia narako. Veras, <risa> hori gañanja. Es que su casi verduso. Claro, te <risa> jero contra, o sea, Y mm. costando orie, y calerico, gente, ata, el, el, seguiden, o sea, le recogen de ata, el que hace quiten, o sea, no hay siete euskera, Jaquín, la oscalduna quizá, nada, bueno, pero yo te voy a hablar en cristiano, pero tú tienes que estudiar euskera, claro, ya. ¡Ja, <risa> Bai, bai, bai, bai. Hori egunen baten beba izan beharko dugu hemen bintzagai, hori zelan funtzionatzen duten euskera ikasteko oh, supuestamente oh, existitzen diren diru laguntza hoiek oh, eta batek dakiela se, se demontre egin behar den, ez? lortzeko horrelakoak, eta existitzen oter diren, ja hori be kuestionatzen aldu daitezke kasi, orduen. Da, aizu Daviden gausatxo bat be baileen galdetu dizugu eta berez, bueno proposatu komentatu dizugu len ba asken hitz batzuk utziko geniz baina hasi sarasuia zeureak botatzen eta badazpada au galdetuko dizugu beraz zuzenean e, sitio distintorekin ari saretela gora tavera ta orkesten eta eta non non izango dituzue urrengo orkeszpenak edo nora joan gaitezke dokumental honetaz disfrutatzera, edo eta dokumental honekin bebaikaztera. Oain, ez? galizitxike hori, abilzitxike orkespenak egiten, eta jabereala hori etxera itxuliko gara, bai, ondo guletuzue, etxera itxuliko gara, <hieres> euskal herriera itxuliko garela, eta momentu zurrengo eman euskal herrian, euskal herriko altzor batean izango da, eta altzor hori e, gazta izendau, Eta herrekaleorreko sineman jarriko dugu e, urtarriaren e, amazazpian dokumentala. Nik esango nuke herrekaleorren e, baino lehenago beste manaldi batzuk aterako dira. Baina, bueno, e, bai herrekaleor, baita ere Baraka Aldon Laster, Pasaia, Laudio... Wow. Bueno, aukera batzuk egongo dira, e, ikusteko, iruñan bez, saiatuko gara hori punto de vista dokumental jaialdian e, egotea... Uhum. eta, bai, muituko gara pio bat, Euskal herritik. Bai, pio. eta gu jarraintuko dugu bai horren berri emoten, datase horrek zireio zehazten zua zene inean, ba, gure, gure ebelarrietara elzen badira, suk jakin guk ere komentatuko ditugula. Oso, milla, milla, milla, milla esker. Ba, zuri? bueno, hori sebera, eskerrik asko zuri, David, gurekin erotekatik. Bai. Eskerrik asko zua Venga, es que ricas con sabor. Venga, dónde se acabó? Sumarioan aipatu dugunez e, gaurko programa berezia daukogu e, Bueno, esan ditugu bitze programa edo bi esan ditxo programa gaurko hau definitzeko, ez? Ba, bat, e, Jon Maia putoamua eta bestea e, mantzurrianen apologia Eta, bueno, Jon Maiaaren biografiarekin azteko edo, ba, komentatzea miga beratxireun Irurogeta Mabian Bai, Irurogeta Mabian eski zaukertu <risa> nah? es, es, bueno. Zima, esmila beratireunda Irurogeta Mabian Jaiosan urretzun Eta saspi urterekin Ba, Zumaia Zumaia aldera Joansen bere familiagaz Bere Estakit badan bere ama Mantzurrianoa, orain esango dizuet Bere ama estremadurakoa Eta bere aita e, Zamorakoa da Eta bera ba, esan sortu giro Euskaldun batean edo ba, bueno, Gero komentatuko dugunez e, berriak jaio ginen liburu berri Argitaratu duen liburu berri honetan Horrelako ba, kontutxoak e, komentatzen ditu Eta bueno, e, Euskal Filoko, Euskal Filologiako, Filologiako e, ikaslea izan zen Eta horretan lizentziaduna, li, li, li eh Aipatzea Bebai eh 1988an hasizela eh bat bateko sariketetan, bueno, ez du gaitatu, eh delako, de baina bueno, vera bertsolaria da beste gauza batzuen artean, Bebai sortzailea, bueno, badakizu bertsolariak beti dabiltzatela normalean horrelako kontutze egaz, ba idazle lanetan, eh Bueno, va, ba, es que nean sortzaile lanetan, ¿es? Bai, eta esan dugun bezala ez tarteari zena jarri diogun bezela eh Manxurrianoen apologia egiten ere, hainbat ba, eta hainbat modutan dabil ja, egin izan ditu hitzaldiak, parte hartu izan du hainbat eta hainbat jardunaldietan ba hori, es Euskal Herrian bizi dugun eta lehen dabidek ere aipatu digun anistasun horren inguruan hitz egiten, es euskaldunak zeotegaren gaur eguneko gizarte honetan. Bai, eta horregatik be, bueno, ez da bakarrike Jon Baiaren frikiak garelako, baizik eta, ba, bueno, e, apologia hori edo apologia, edo horrelako kontutxuak be tratatzen dituelako, bera bere egunerako tasuneko bizitzan. Eta zede montre ez, goe Jon Baiaren frikiak bagara alde batetik horregatik da, hemen daukagu erdi mantxurrian adan leekide bat, eta sudaken alaba den beste bat, orduan zezan beharkogu guk. E, eta hori, ba bueno, ja e, e, biografiaren bio, biografiarekin bueltatzeko, ba, hori, eh komendatuko dugula bertsolaria dela, eh 88an hasizela bat bateko edo bat bateko sariketetan eta ba, lehen, bere lenengo bertzo finala edo Euskal Herriko txapelketa nagusiko lenengo bertzo finala 93an izan san. E, larogeta mazazpian, B, e, zailkatuzan finalera Eta, bueno, e, berriak jaiogin liburuan horren inguruan asko komentaten dau Eta, ba, bueno, e, bebai e, e, final horretan, ba, kantatu zuen Egozo gerorako e, utzi zuen usta hori ez, bertu hori Eta, bueno, ez dut kantatuko, baina irakurriko dut E, ama estremadura, aita zamoratik, abuelo eta haien aurretik, herri hontan sustraitzen azmatxagatik, neuke, baita dezaket, guztien gainetik, euskaraz badakit, bertsoz darabilkit dena zuen gatik, alase dagokit, denek kantatu dute nere haotik. Ba, bueno, bai, nola egon garen, e, orain komentatzen, ba, ez? E, Mantzurrianoen apologia hori eta horrelakoak, ba, berabe... E, Ba ez dakite, atrebitu edo hausartu zen Larogeta Mazazpiko final horretan kantatzen bertu hori ba, Gara iaietan oso apurtzaia e, e, e, izan zen e, Jon Maiak bertu hori kantatzea ba, horregatik ez Osea, Nolakoa zen zerritar mundu bertokera hori edo zerritatik ez dakit jasotako bertzokera hori. Bai, eta kuriosoa da, berak e, bueno, finalura bizi edo ikusi edo entzuteko aukera izan zuten, ba, jakingo dute, e, bertso hori e, agurrean azkeneko, ez bukaerako bai. agurrean botazuela, eta, bueno, ez e, justo komentatu dugun liburu honetan, ez soilik berriak jaso ginen liburuan, baina berak, hainbat etan du, zergatik gatik bertso hori azkeneko agur bezala Ba, botatzearena espai zuen nai, ba hasierako agurrean kantatuta, ba nolabaiteko diferentziarik edo ez berak naizuela epaileek ba sariketan bitartean le, finalean bitartean bera epaitzea bertsolari moduan eta Eta ez horren beste, ba, ara behitxu, ba, den Euskal berri bat, eta hori es, euskal kulturarekin edo betiko kultura tradizional horrekin loturarik izan estuen kalekume bate, bat betzalak baloratua izateko, ez? Eta, eta hori nahiko kuriosoa da, eta liburuan aipatzen du hori, ez? Zeran bere belak naldi e... horrek etzuen, ba eso eso mira ¿eh? baita inguru euskaldunean zitako askok betzutela aurkitzen euren lekua edo bertzokera horretan ez daudela hartuta euren interesak euden ehs agian guretzat gaur egun ja askoz Ban, nabariagoa zaigu ba, gu, ez gure soli gazteena baina aktualidadea be beste hainbat lekutan dagoela euskera zabaldu dala mundura eta mundua ekarri dugulabe bai euskarara eta hori ere bertso gintzan gaur egun nabaritzen dugu, baina laro eta marreko amarkada hartan ba, bidea urratzen aziziren asko eta asko izan zirela eta hauren artean bagian jomaiak eukiduela ba, zera Baila. ez, bat, ba, bere zitazun bat bere Jatorriagatik, eh? familiaaren familia Jatorriagatik. Le bai hori lehen of the record egongarena e, comentatzen ba, nola eh lasca e, bota su esaldi famatu hori va ba, rokanrona drogea dek edo, ez dakit orain sea den esaldia baina Bye. Ba hori, osea, nola, belaunaldi hori izan zen nahiko apurtzaia bertogintan eta bertolaritan, eta, bueno, ba, joan maia, eso, eso, maia elu ba, janbio, nahi turriaga, igore lortza, jesus marirasu, osea, belaunaldi hori e, izan zela nahiko apurtzaia, eta, bueno, horretan, ba, lar, lar, larogetan, mazazpiko finalean kantatutako bertuabe, ba, horren, osea, e, agur, e, azkeneko agurrori, ba, nahiko... Bai. izahatu zuen egoera, es? Uhum. Eta, bueno, bai, jarraitzeko e, biografiaren kontutxoekin, ba, bai, aipatzea, laro, e, laro geta eta laro geta finalean zaitkatu zela aipatu dugula, baina bai, 2008 batekoan, 2008 bostekoan, eta 2008 bederatzikoan. E, azkenengoan, 2008 mairukoan esen zailkatu, eta horregatik e, berriro apuntatu behar izan zuen gipuzkoako bertsolari lari txapelketan, Eta bateko baino gehiago gozatuko zituen, ez? Klasifikazio bai. zera oietaz? Bai, eta finalera bezelkatu zan. Esan dezakigu, e, ba, garai, ez dakiten, boraldi honetan ez, ez, ez, ez tabiela oso fine edo e, dan iriritzi pertonala, eh? Estabiela oso fin, bere, berake erakutzi du maila oso altu batean alduela E, bertotan egin, baina bueno, azkeneko... Gara, ia huetan, ba, ez dakitzea pasasai hon, jomai, amezedez, bueltatu, <laughs> baina... Bueno, gauza asko ibili ditu eskuartean, vai, vai, ez? Vai, vai. Beste batzuen artean, ba, ternuarako bidai bat, eta vai. liburu, libururen batzuk ere idatzi ditu azken boladanetan, ez? Eh? Bueno, vai. bolada, azken urte hauetan Ba, berriak jaioginen agian izango da berriena, baina rio mundo ere idatzi vai. du, eta, bueno, beste gauza desente ere egiten ibili daba danetara beskara heltzen, ez Bez, gara robotak. Es, es. Bueno, ikusiko dugu eh, aurtengo bertu, bueno, ja bagaude finialaurrekoetan eta ikusiko dugu ia sailkatzen den finalera. Ez dut utestei elkatuko dinix ez ditu, eh puntu asko eh, bildu, baina bueno, ikusiko dugu, osea, edo zer pasa leike Eta, bueno, jau pizka bat utzita, ba, e, aipatzea gainetik berria jaio ginen liburu, ba, bere historia edo bere bizitzako kontua kontatzen ditu liburu honetan, nola, ba, nola sortu zan, ba, e, Berto munduan, edo nola sartu zen horretara, nolakoak izan ziren, edo nolako izan zen, eba hori, lehena ipatu gun mela aldaketa apurtza hori berto gintzan, eta horrelako kontutzuak. E, bueno, gu asko gomendatzen komendat, e, dizuegu liburu irakurtzea oso polita eta ez dakitze adjetibo gehiago erabili baina oso interesgarria da benetan, oza, e, berto laritza guztatzen eta... Jon Maia, zeh, azki guztatzen bazaizu, ez eh, azkenean bere bizitzada. <risa> <risa> <risa> bueno, <risa> bueno, baina, ba, euska, beste punto Bye. batzuk be, bai, ez? Azkenean, ba, ba bai, bueno, bertxola hitza guztatzen bazaizu, ba, noski gozatuko duzuela, baina hori, ez? Ba... Baira, bera, ni bai, ni bentzak geratzen bat liburu honena da prezisemente sean hitz egiten duen hori, ez? Euskera gure ama ez hizkuntza soilik, ez? Baina euskal kultura bera ere gure gure hama kultura edo izan estugun okere, ba, ze puntutar arte edo, ez, nolatan lortzen dugun beba, identifikazio hori euskal kulturarekin, euskal munduarekin, neu neues naiz bertsolaria baina irakurri ditudan gauza askotan beba iberarekin ikaragarri identifikatuasen sentitu naiz, ez? Ba, abisenak izkutatzearen kontu hori... Da, jo, gainera hori adierazgarria da, ni beba, osea, irakurri nauenean, nebanean hori, osea, Super identifikatuta sentitu nintzen horregaz ez? Azkenean ba hori, oza, lehen davidek be aipatu da buena, oza, nola e, sorti abisen izan behar dituzun batzutan, Euskola belori ba, lortzeko edo ez horrelako. azkenean tontakeriak dizenak ez? Azkenean... Euskalduna da, euskara duena eta ez e, sortzi abizendituena, baina, bueno. Mm -hmm. Bai, eta jopena bat da, txegia da, ikaragarri e, luzei biligaitezkela honetaz bai. hitz egiten, eta agian urren gozaio baterako utzi beharko ditugu gauza guzti hauek, eta dagokien lekua eman. <coughs> Eta zeisan ere, bueno, David izan dugun elkarrizketa ere gozada bat izan da, bai. eta gozatze horretan ikaragarrilu uzatu gara. Eta printzipioz kanta bat jarri behar genuen, baino, baina horren ez du gabitzen ez, zuzenean pasako gara agenda puntu bat gogoratzen, eta bai. zein da agenda puntu hori? Abenduaren batean, e, bueno, bertzo laritza gora eta bera aritu garenez, programa osoan zehar, ba, Euskararen arira, ez azpikatu gaztetzean e, bertzo afari, karagarri, sugarri, polit bat e, antolatuko dute abenduaren batean, e, beratzi erdietan, esatea be urrengo programa bertatik zuzenean egingo dugula. Arratzaldeko saspiretan. Arratzaldeko saspiretan. Eta... Hori, beste bat daukagu aipatzeko, abenduaren iruan Euskalaren eguna, egun horretan denez, ba, irala osoan, gure osoan, e, e, Euskal Txokok antolatu duela Euskalaren egun bat. E, Auzokideak zailoaren retransmisio berezia izango dugulat bertatik zuzenean, baita ere? Euskal Txokoko kideekin, eta... eta... Da bueno, eh, egitarau berri emango dizuegula abenduaren bateko saio berezi horretan. Eta korrika batean eta purtxo batean luzeagoa da kanta oso polita, baina soilik apurtxo batean zuna izango duzue. Eh, ez dakigu fijo hisen asinten baina ustegu bidaiia triste aternuarat, eh, parraldeko arrantzalen kanta bat John Maiaren aotan eta Gabon entzuleok eskerrik asko bertan izateagatik. Agur. Oi. Txurigarbi zeru gaina, itxasoak edermainan. Haize hona denbora hona partitzeko. Adinere aurxumeak semea labamaiteak galtzen baduzue aita. Ama larguna maitat galtzen badu zure aita ama larguna maitat bide luze eternuara tiqasoa zabalarat Zubiri Ez pasatzeko marinelen salbatzeko Elementak badarontza, itxasoak abarrotza Aizeten pesta beradan, itxasoan maskaradan Aizeten pesta beradan itxasoan maskaradan Urakanaren furia infernuko irudian Satan belzak darabila ontzien galtzen dabilan Ura gionber marik ez dut Esa icea non dillo tu unzia che si mendudi an esta salvamenduri unzia che si mendudi